Шнурівка сандалій Марго сягала аж до колін І поки андибер театрально розшнуровав їх Вона Грячко думала Що робити? Як це спинити? Андибера крізь зуби процідила Марго Припини Не можна, моя королева, такий закон Це що? Я цей ідіотський закон прийняла ні, це звичай такий народний. Якщо ти відмовишся, вони образяться. Ось уже перша нога розута. Андибер починає роззувати другу ногу. Що робити? Що робити? Ось уже й друга розута. Він опускає її ноги в воду і миє. Що робити? Що робити? Він витирає полотняним рушником її ноги. Що робити? Вона підняла правицю. Всі завмерли. Після великого походу, що звільнив мене з турецької неволі, багато відважних воїнів скалічилися, сказала вона якомога переконливіше. Ця вода, ну, що сказати, призначається їм для зцілення. Натовп дещо розгубився. Люди, очевидно, планували напитися до схочу. Вийшли каліки і стали плескатися в балії. Тут Марго зацепеніла. раптом вони так і лишаться каліками. Як же мій авторитет? Хоч би один зцілився. До балії підійшов кульгуючий Васюк. «А, знайшовся. Ну, Васьок, виручай». Він заліз ногами в балію, виліз, відкинув милиці і побіг зайчиком. Натовп заревів «Дякую, Васьок, вік не забуду. А може я його і справді зцілила?» Васьок бігав по полю і кричав. «Ібрагім був калікою, Ібрагім став здоровим». Треба перевести народ на щось інше. Якось негарно виходить, якось недемократично. Щоб його зробити такого демократичного, може референдум провести? Скажімо на тему, як реформувати Раду Старішин. Наприклад, ускладнити процес проходження відбору до Ради Старішин. А може взагалі скоротити їхню кількість? Навіщо стільки дармоїдів? Все одно все вирішую я сама. Від мене самої залежить, бути чи не бути. Ой, що це я милю? Це ж не демократично. Ні, я зроблю хитріше. Тільки старішин лишу такою, як вона є, тільки частина з них буде не обиратися народом, а призначатися мною за особливі заслуги. Переді мною народ проголосує як миленький. Що йому до того, скільки чоловік у раді старішин, і яким чином вони туди потрапили. Для них особисто це не має ніякого значення. Влада хоче так. Хай воно так і буде. Так, зараз зробимо референдумчик. Такий собі кишеньковий театральний референдумчик. Боже, я, здається, перетворююся на мужчину. На типового представника цієї статі закомплексованих і відірваних від реального життя осіб. Треба мислити інакше. Що головне для цих людей? Жити так, як вони вважають за правильне, а не так, як мені хочеться, щоб вони жили. Практично вони самі собі облаштовують життя. Головне не заважати їм, а законодавшо закріпити те, що вони самі собі встановили. Оце демократизм. То що ми винесемо на референдум?